Andalusim Andalusim Andalusim Andalusim Andalusim Elhamdu, rabdu, alemin, veselat, veselat, resulat, muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, emma ba'd. <coughs> Sad bi trebalo da počnemo sa iščitavanjem teksta knjige i komentar lagani na <coughs> način pisanja menhec sistema pisanja ove knjige od šeha sabunija je taka da on potvrđuje prvo znači počinje da da spomini, kaže uh, svedočiji učenjaci selefa ovog umeta je ravne smatraju gledaju na tom tom su ubeđenju tako znači počinje svaku oblast koju je pisao tim riječima pa onda pa onda navede to u što su ubeđeni skraćeno nakon toga znači tim riječima ja tekidu a ješhaduna wa yarune ubeđeni su svjedoči i tako dalje pa navede stvar o kojoj se govori u a nakon toga spomeni znači šerijaske argumente iz Kur'ana kojima, iz Hadisa, i onda potvrdi to sa određenim govorima, izrekama učenjaka u umete. U većini mesijela je tako, znači nije svaka. Da je u svakome mesijeli tako navodio, onda bio problem, bila je bi ogromna, velika bi knjiga bila. Znači, s tim da se ova knjiga odlikuje po tome što je skračena verzija, znači skračeno kratko obrađuje. Znači, ne ide u detalje, osim gdje u nekim stvarima ono dulio, smatrži da ima potrebe da se tu dulje. Da, zato, znači, ovo se može komo smatrati da je to knjiga znači, jedna skraćena verzija a, a, opisa akide Selefa ovog umeta. <kuh> znači, on se može reći za ovu knjigu znači, da ona sa, a, sadrži i sakuplja akidu ehl sunnete vl džemata. A to je ono akidana koji je bio Selefa ovog umeta. Znači, smo već ponovili nekoliko puta. Jako je bitno. Uh, već sam me spomenu, znači, dovoljna je veličina ove knjige u tome da, su, da je ovo jedna od knjiga na koju se vraćali šehtlislavnih temije i Ibnu Kajim kada su navodili određene stvari za Kide. Vraćali se na ovu knjizu, knjigu što govori o njenoj veličini i pouzdanosti. O stvari koje se mogu prigovoriti u ovoj knjizi da ima nekoliko hadisa koji se naprste mogu nabrojati, nekoliko hadisa ima u kojima ima slabosti. A to se dešava, jel? dovoljne Dovoljnoj veličini čovjeku da mu se nabraja, da mu se navede i nabroji ono u čemu je pogriješio. Što znači ono ko ne možeš nabrojati, koliko je pogriješio, znači puno ima grešaka. Ono koji možeš naveti šta je pogriješio, u tome je hajir veličina tog čovjeka. Što znači da malo greške. Poput 2, tri hadisa, Jedan hadis Muhameda ibn Kaba, Kuradhija spominjemo taj hadis i hadis Ebu Ebu Hazima, dugi hadis o o, o spuštanje na zemaljsko nebo, gdje ni bilo potrebe da spomnje, spomenu drugi. Nač govorimo ovdje tu stvar da spomnje određene hadise u kojima ima slabosti ili slabiju, a istovremeno imamo hadis u Buhari muslim koji je vjerodostojni vjerodostojni o ti koji on spomenu. Sada krenemo za lavu pomoć da čitamo i čitavamo tekst ove knjige sa laganim komentarom. Kaže autor, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi jesir wa a'in bi fadlike wa rahmetike. <kuh> Ovdje se postavlja pitanje da su ovo njegove riječi ili je to neko ko je pisao, prepisivao njegovu knjigu, pa je ubacio to. Znači, da li, da li je počeo on sa bismilom ili nije bilo na početku njegove knjige bismila, ali je uh, računa da je bilo na početku uh, njegove knjige da je bila bismila. Uh, mi sad ovdje možemo komentarzati bismilu. Da li je ona kuranski ajet, nije kuranski ajet, u kojim surama je, koji nije, stavujuća njaka po tom pitanju, šta znači bismila Rahmanin Rahim. Znači, to, to inače radi standardno priliku komentara knjiga, nama to nije cilj, jer ovaj, ne obrađujemo detaljno zašto se navodi prvo bismila, a poslije čisto spomenuti hamdara, blal, min, tako dalje, šta je prioritet, da li se obaj spomeni ili samo jedno ili drugo i tako dalje, a, to obično se standardno spominje u komentarima knjiga, ali to ćemo preskočiti. A, na samom početku a, navodi se ovdje senet, lana lanas prenosilaca. Od učenjaka koji su... 400 godina nakon njega zabilježili uh, uh, prenosili knjigu to od koga ko, ko od kojeg učenjaka je čuo ovu knjigu i prenio. A pa, znači ima redom se spopćih Ahmeran Qadil Qudat Bedir Meskinad Mundini tako dalje. A on je od ovoga, on od ovoga pa jedan jedan lanac prenosi laca. Pa drugi lanac prenosi laca. Pa treći, pa četvrti tako dalje. Sve se dođe do njegove reču. samo u početku knjige, znači, tu je, uh, tu je sened knjige. Uh, sened je prenosilaca knjige, uh, što govore vrlo bitno stvara. To je koliko je Selef vodio računa, i uh, učenjaci Ahlusunovadžama uh, vodili su računa od, uh, od dokumentaciji ono što se prenosi. Nači od telfiku. da se potvrdi. Ko ti kaže, gdje kaže, je to poguzdano? Iako je to knjiga, knjiga čim se zabilježi zapiše kao što je Buharina knjiga. Ona je zabilježena, raširna, zna se do njega, kad je on napisao, potvržda na njegove. Ne, a sad potrebe da neko kaže, ja imam ima preno... da to imamo danas u praksi. Ja imam, kaže, lanas prenoslaca, kaže, od, od, od, od danas od šeja, a on ima, kaže, sve lanas prenoslaca koji su možda pisati nekoliko knjiga od lanas prenoslaca ljudi do Buharije, kaže. Nema to potrebe i nema smisa. Zašto? Zato što ne znamo pouzanost ravija do Buharije. Buharija knjiga raširena, zabilježna. on od Buharije pa na ovam ne znamo, znači u lancu prenosati ljudi, iako je ovaj prenosi od ovog, do ovaj, znači ima i, žazu, tako zavut, kažu, imam, imam džiha, i džazu za ovaj hadis ili za ovu knjigu i tako dalje. Ta i džaza ima problem što ne znamo pouznanost ljudi jer prestalo, prestalo se pisati biografije učenjaka, ljudi, ravija, da se zna njihova pouzdanost, da bi znali pouzdana knjiga. Sa onim kada su zabilježene, one osnovni e, knjige zbirke hadisa, prestalo je, prestalo je bavljenje tom naukom. Ali e, govor o ovoj knjizi, e, govorimo ovdje sa strane toga kako su učenjaci vodili računa o toga, ko je od koga prenio, ko je od koga čuo, ko je prešao u knjigu i, i i poslušao. Znači govori o tome da se vodi račun od računa o dokumentovanosti, znači dokumentaciji znanja koje suzima od koga i hadisa i kod od koga prenosi na koji način. Mi ćemo preskočiti ovdje navođenje jer nam ništa ne znači navođenje ovih lanaca prenosi, jer ima ih nekoliko, nego ćemo doći direktno do onog učenjaka koji, koji lično prenosi od samog samog ebubutmana Ismaila Sabunija. A to je جمال عبد الرحمن ابن أحمد ابن عمر ابن شكر قال سبوني الشيخ والإسلام سبوني قال الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعليه وصحبه أجمعين أما بعد Naravno, ne je da prevodimo. Hvala Allah, želešanu gospodaru svijetova. Ula akibetulit mutakin završinca je mutakijama, pripada mutakijama. Inaka salavat na Muhameda, njegovu porodicu, njegove ashaabe, časni sve časne ashaabe. A zatim, znači se dolazi, mogli, mogli bi komentar za to, šta znači alhamdar abid al Što učenjaci na početku knjiga uvijek spominjali, ili bi smili, ili alhamdar abid al ili oboje stavi šta je dokaz za to, da je to odsuneta, da je to, suneta, da je to uh, pohvalno, da se spominje i tako dalje. To je tema za sebe, o tom se može komentarstva, nama to nije cilj, nama je cilj da govorimo o akidetskim stvarima koje su odje ovaj spomenute. <coughs> Kaže, imam sabuni, fejni lemma uoradet amud taberistan uobiladu djejilan mutaveđihne ila bejti lahil haram. Kaže, nakon što su mi došli, skupina stanovnika iz mjesta Amud iz Taberistana i iz uh, mjesta Djejlan. Uputili se, kaže, došli su ila bejti lajfe haram. Došli su u uh, Meku, do Kabe. Vjerovato na umru, da su bili nahadž, spomenuli da su došli nahadž. Kaže, vazijarati kabri nebihi sallallahu alim selem, Muhammed sallallahu alim selem. Vazhabili uh, uh, keram. Kaže, i da zijarete kabur vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pitali su me seeleni ihvani fi din en eđma alehum fusulen fi usuli din. Tražili su od mene moja braća u vjeri, kaže ihvan fi din. Kaže, en eđma, da sakupim njima poglavlja o temeljima vjeri. Eleti estemsik. Biha eledine, kaže medav min din. Tih, znači, temelja, akideski temelja vjeri, koji su se držali, na čemu su bili, kaže, imami vjeri, imami dina, misli sučenjaci. Ule mali muslimin, i učenjaci muslimana. Naći praviš odera uskrsnuje imama i učenjaka. Imamo su na većim stepen od učenjaka. U as-salafus salihin i salafu gumeka. Znači, oni svi koji su živjeli u tom periodu. Wa hada wadau nasliha koji su bili upućeni i pozivali ljude na to. Fi hin u svim vremenima ar wa nahaha wa amma yudaduha wa yunafiha jumlatil mu'minin zabranjivali ono što je suprotno i što je oprešno onom na čemu su oni bili musaddiqina muttaqin na čemu je bila znači skupina oni bogobojazni mu'mina mutaqia koji wa walu fi ittiba'iha i skazivalo ljubav i prijateljstvo prema onom koji su slijedili ta uvjerenja وَعَدُوا Fiha kaže وَبَدَّعُوا وَكَفَرُوا مَنْ يَتَقَدَ غَيْرَهَا a kaže iskazivali su neprijateljstvo smatrali su i novotarima i kaže neke su tekfirili koji su bili suprotno onome na čemu, je, na čemu su ova uvjerenja u vjeri ovo je taj uvod koji on navodi Nasaviću možemo dalje čitati. Kao u stvari da da završimo rečenicu. Wa ahrazu li anfusin Kaj začuvali su sami sebe. Wa lam uh, da'u hum ila uh, uh, i leiha uh, oni koji su oni pozivali u bereke toga znanja. Wa khairaha. Khairu tog. Wa afdal ma qaddemuhu min thawabi i'tiqadihim dha. Uh, I kaže uh, i proveli su onom što su oni <coughs> a ponudili znači nagradu što su dali žrtvolca na tom putu za ovih uvjerenja kaže nagradu ko je bio u to i ko se držao istim sakih i ko se se sakihim bihaj ko se držao od toga voješadili badi leha znači sve u kontekstu jedne samo različite riječi koristi i kaže upućivanja robova na, na, na ta uvjerenja vohamlihim i jahali, znači to je isto kontin sam različitim riječima i e, pozivanju ljudi da se prihvate toga. E, Moraćemo da ovdje napraviti jedan lagani komentar, a to je, znači on govori ovdje, ovaj dio to je najpočetak gdje govori o povodu, razlogu pisanja ove knjige, a to je da mu je došla skupina e, ljudi iz mjesta Amu, Tabristana i Džailana došli su e, u Meku vjerovatno umru i kaže ovdje došli su, kaže, znači on su došli e, obilazeći dva sveta harama i da iskoristili priliku i pitali njega o, o, o temeljima vjere na čemu je, znači atideskim temeljima a, vjere na kojima bio Selef ovog To je bilo njihovo pitanje da im sakupi, napiše na jednom mjestu, je zgrovito jasno na čemu su bila. Onda on to spominje, znači e, Tu stvar, da je, na znači čakida na čemu su bili mami učenjacivog umeta i selefovog umeta ta ta na koju su bili ta uvjerenja na koju su bili da je suprotno njima bio, da je da, je, da je njima ono što je bilo da da je ovo bilo obaveza slijediti da, da je suprotno njima to bilo da i da su šak smo sm, smatrali Uh, novotarema i čak tekvirili određene osobe koji su uh, se suprostavili o ovim nekim određenim uvjerenjima naravno to sel u tekviranju misli se u određeni stvarima koji zaista zaslužuju tekvir a uh, ovde pada uoč jedna stvar ne možemo i reći da ne govorimo o njoj a to je da kaže ziareto kabrina besallahu selam da su došli da ziarete kabor poslanika sallallahu alejhi Uh, ovom dijelu prigovaraju uh, mnogi učenjaci, uvode što naveo imam sabuni, a to je da se naravno uopšte poznata stvar kod nas da se ne pokriče putovanje radi ziareta kabra poslanika Salonzelem nego je propisano otić u ziaret da se obiđe meščit poslanika Salonzelem, kao što došlo pred 8. hadisu Lato šeddu rihal ila ila telata me sađit ne kriče se na putovanje sa ciljem obilazka fadla i badeta nečeg osim prema tri mešćida. Znači, uh, u Meki, Arema, u Medini, mešćida postanik San Sanem i, uh, i, Bejtula, uh, i uh, Maklisa u, u današnjim Jerusalemu, kako ga zovu, ili u, u Kutsu, da se, znači, to stava tri mjesta zbog kojih je propisano, dozvoljeno, ima smisa da se ide na putovanje, da se obiđu ta mjesta radi svetosti. Pa ode ovdje uh, izgovor, kako da gađamo? Jedno je to da je, da je, ovo, da je ovo greška od autora što je napisao, uh, jedno tumačenje. Drugo je, i što je bliže u stvari, da je bio, kao što spominje Šekh Islam i Ben Tejmi u svojim međemolifetama, da, bila, uh, da bila praksa, uh, uh, običaj kod mnogih učenjaka da navode uh, za one koji dođu, da obiđu meščit poslanika, sa nej, da, dođu, da, da spominu riječima zijareto kabri, da, da zijarete njegov kabr, a u stvari mislije na njegovu meščit. Zato što je njegov kabor bio uz mešhed ili u mešhidu je sada jel. Da su zbog toga tako govorili. Ee i da da, da, je, da je, vjerovatno on to tako spomenuo što je bila praksa da tako kaže kao što kaže je te terminije. Kaže da skupina od učenjaka, kaže Jose Mune Seferli Salati fi meshid ziyaratil kabri. Kaže nazivali su putovanje radi namaza ili fadla obilaska mešida poslanika sam sveta naziva uh, uh, to riječ među džavter teatu kabr da se obiđe njegov kabur zašto uh, zato što u osnovi je niem uh, musteha bi obići kabr kada već odeš u mesdžid po skupinu učenjaka ali da ideš maksus na potovanje, da bave opiče njegov kabor, a, to je ispravno. Jedne skopne učenjaka kažu da je to harankošt, kaže što je sam mnogi drugi učenjaci, a neki kažu da je, a, a, znači ima neki koji kažu da je to, da je to mekru, a, a, a tu su pogriješila, a imamo drugi kažu da, da je to propisano, a to su glavnom, a, a, učenjaci, a, a, a, novotari, uglavnom učenjaci, novo tarko izpozivalo pozivali novotariju, glavno vezano za kabore za, i sve što se radi oko kaborova. Uglavnom ovdje ova, ovo stvar koje je naveo znači, a, tu ima to ima primjedba da je bilo ispravnije. Da znači, je najvjerovatnije to rekao zato što je bila praksa da tako kažu obilazinga mešida, da je obilazinga da je ziyaret kabura poslanik samselan. Tu, uh, tu je ovaj bilo bi ispravnije, bilo je bolje da je, da je napisao ziyaret u mešchidi ne bilo samselan. Zašto zaostavlja prostora to da se da se s ovim nekim novotama dođe dokazuje. Eto vaš učenja Kazsan Sunavel Džemal, eto on kaže da je ova da se ziyaret kabura poslanik samselan. Eto šta hoćete A ovaj stvari ispravnije je da u ni on nije mislio na to, najvratnije nije mislio na to, jer je bilo praksa ne samo njega, nego i drugi učenjaka da kažu te je riječi, e, zijaret, kabura, poslanika, a u stvari mislili su zijaret njegovog mešida je se to razumije iz konteksta govora, ostalo koji govori o toj temi. Gledanje da se ne zadržavamo oko toga. E, po, tema e, zijareta, kabura, poslanika, sada ne tema za sebe, je stavio učenjaka po tom pitanju, znači nije na cid da o tome govorimo a uh, samo ovdje da naglasimo ovdje jednu stvar a to je upitanje da im kaže a uh, spomene usuludin, znači a uh, poglavlja fusulun poglavlja akideska poglavlja o temeljima vjere na čemu su bili mame ovog ometa učenjaci i selef ovog ometa. Uh, da naglasimo ovdje, znači što su mislili prve generacije, Asabata bin Tabitabina. Tabi, uh, pod selef Ne ulaze novo tari, Kad se kaže akida selefa, selef u salih, tu ne ulazi novo tari. Jer ako neko kaže selefa, nek čeli pa dobro čekaj, znači se nisu ha ha Haridije pojavili u početku meta. Gdje su se pojavili? Znači se šije, Rafidije pojavili? Gdje su se pojavili i oni? Pa jesu Mova Tezila, pa jesu Kaderija, svi se pojavili. Žehmije, svi su oni pojavili dok je bio selefa umeta. Uh, kad kaže, znači, kod učenjaka ili su nađima, kad kaže uh, se, uh, selef ovog umeta, misli se oni koji nisu bili na Novotari. Nako, nako misli se oni koji su bili na ispravno poivanju vjeri. Tako da ne bilo zavrli da, da neko kaže, doj, dođe sutra, kaže, je, jel, uh, dakle ide selefa je, pa nazove neku Novotari, na koji su bili Novotari, a živjeli su u vrijeme ashaba ili tabina ili tabitabina. A čikas kaže, eh uh, selef, ovde se znači mi, ne misli na one koji su optuženi i poznati po novotariji, poput havariža, rafidija, murdija, jehmija i tako dalje. Nada se da je to jasno da te da treba plaho bijživati. A onda on odgovara dalje. Kaže festahartula. Vi znate ona riječ istihare, da što se klanja istihare tako dalje. Kaže jel tražio tovfik podosh odallahu jalal da, da se odazove da napiše ovo, da odgovori na njegov zahtjev kaže bo usmit fi hadal juz ma ta yassara minha ala sabili ikhtisar i kaže hoću da potvrdim o ovom dijelu. ma ta yassara ono što mi je bilo olakšano ala bil ikhtisar znači skraćeno da odgovori na njihov zahtjev da napiše eh, osnove temeljja akide selefa ovog umeta Raja'an en in tefi'a bihi ulul alba u labsa'at. Nadejuci da se uh, toga koristiti oni koji koji maj daat razum i pamet. Kaže Wallahu, subhanahu i uhaqq, dan Allah subhanahu, subhanahu ta'ala kaže on je onaj koji koji uh, potvrđuje, ustvaruje mišljenje i uh, ideje i pojmanje vajedzalu uh, alaiha menne vat taufiq i Allah čan onaj koji daje uh, svoju blagodat i svoj taufiq v istiqama ala sabir ršt i Allahu chanu na koji da i istikamet, ustajnost na putu, na putu, ispravno putu kaže wal hak bimenhi wa fadlihi kaji onaj na, na, na putu kaže haka istine sa njegovom blagodatju i njegovim fadlom. znači mi Allahom i fadlom i sa Allahom blagodatu Blagodaću, mi slijedimo hak istinu, a ne zato što smo mi ovakvi nakvi, što smo mi bili vrijedni i pametni ovako, nekako Allahu vefadli, i njemu pripada na kraju uh, sva zahvala i kada slijedimo hak istinu. Molim Allahiš, ano da nas uputi na pravi put i na istinu i da ne skrenimo do kraja života sa njih. Pa kaže on, kultuvu abillahi taufiq. I kaže... Uh, sultuk kaz znači kaže im ja wabillahi tafih a Allah daje tavfik što je ovde obitno dae tavfik znači on će sad navesti ovo suvjerenja selefa bili tako tako su imali vjerenje o tome tome ovo su argumenti a Allah dae tavfik kome hoće da to svati i prihvati znači odalagaj tavfik je veoma jako bitna stvar mnogi ljudi čuju istinu nađu na istinu pročitaju čak je učije godnama a onda nemaju teufika da žive i radi po njoj. Teufik to je znači da Allah ne smjernicu, da te Allah uputi, da ti Allah otvori srce, da te Allah Želšanu omili hak istinu i pravo razumijevanje. To od Allaha ide. I to treba tražiti od Allaha Želšanu. I zato ovdje kaže, znači, znači, on se sve spomenuti ono što će spomenuti od uvjerenja, a Allah daje teufik kome hoće ondaj znači kome hoće da je moć razumijevanja, shvatanja i uspjeha i držanja po onom što će se spomenti. Kaže ashabul hadis. Hafizallahu ta'ala ahya'uhu wa rahimahum. Kaže da Allah džšanu ashabul hadis, pa hođe da naglasimo da kad kažemo da ashabul hadis, doslovno prirodu bio u stvari slijednici nosioci hadisa. A uh, misli se ode kao što kaže Šahrestani u svojoj knjizi, a koji o akidi, kaže uh, na koga se misli, ko su ashabu hadis? Kharitosu oni onkar yas sumu ashab al hadis nazvani su ashabu hadisa odnosno sledbenicima hadisa kaži zbog li inaye tihim što su vodili mnogo računa o stjecanju znanja iz hadisa oni nakl i prenosu ahbar i prenosili iz hadisa u ban al ahkam al nus us se slagivali propise vjere na šerijatskim tekstovima u da erjun al qiyas gali wala al khawi nisu vraćali na qijas. i juna yasni bani yasani ma vejadu Haberan au dokle Dok le god nađu neki, neku predaju, hadis ili predaju od, od prvaka ovog umeta, kaže ne bi se vraćali na kijas. I ona je jasni i manje jasni. Znači, to je jedno tomačenje. Dok še u islami temije, kaže u stvari, nije ispravno, kada kaže, ka, kaže as habel hadis, jedinice hadisa, da se to misli na samo oni koji se bavili hadisima i prenosili hadis, Uh, ovaj uh, prenosili razumijevanje nadzumijevanjem hadisa, nego on naglašava vrlo bitnu stvar, kare, kuno men kane eh, haku bihifzihi wa marifati, kare, uh, ashabul hadis, sljedbenic hadisa, misli se na onu, svakog onog, koji je bio najpreći Za pamćenje, čuvanje hadisa u martvi, ispoznaju hadisa u fahmihi i razumijevanje hadisa. Zahir na batinem i po, vanj, po vanštini, znači hadisa, ono što se prenosi u, u tekstu hadisa, kar je u batinu i razumijevanju suštini hadisa. U otibahi batinu za razumijevanju suštini hadisa i unutrašnju i sa van, njegovom vanštinom. Ovo je vrlo bitna stvar, jer mnogi obtužuju sljedbenike hadisa da u stvari oni ne razumiju, on sam prenosi kaže on sam prenosio rekao taj taj rekao taj taj a u stvari jel, a onda dođu ovi kao hođe da kažu da se boji vamo što skrenli kao a onda oni dođu pametni filozofi i oni znaju razumijevanje hadisa a, a, znači on tumači na način da odbaciju temice aovi kaže samo prenosi što nije tačno znači šejh hoće da šejh hoće da naglasi da ashabe sedmnja hadise su stvari oni koji razumjeli ne nisam da ga prenosi nego razumiju i njegovu unutrašnjom i njegovu vanštinom i slijedi ga i čuvaju ih i sačuvali su, znači vjerodostojnih odvojili e, slabe od vjerodostojnih i tako dalje. Dok na drugom mjestu e, Ševi sam navodi da je Ashabul Hadis, kaže to je Selef. I to je ispravna stvari. Kada mi ovdje sad kažemo, kad on navodi Ashabul Hadisu su bili uvjereni da to je to u stvari misli na Selefog umeta. Znači Selefog umeta od imama, umeta učenjaka i ostalih koji su slijedili hak istinu. Kaže to je Selefog umeta kada mi je koronili od prva tri stoljeća omen Seleke se bilam i onaj koji je slijedio njihov put mi na halaf i koji je njihov put koji su došli poslije njih. Znači poslije prve tri generacije. I ovo je najbliži znači, opis, najispraniji. Znači kada kažem odas habul hadis, znači sredbenic hadisa da misimo u stvari na Selef ovog umeta na prve tri generacije i oni koji slijede na istini. Tako da, da znači, onaj od nas ko slijedi uvjerenju ono čemu znači, ono bio Selef ovog umeta potpada pod, pod, pod, pod značaj razumijevanje Selefa. I kad kažemo mi da smo Selefije, ne misli se na sektu nekako, nekako udrženje džemat. Selefije misli se da, da slijediš a, a, tumačenje, razumijevanje Kur'ana i Suneta na čemu je bio Selefogumeta. Znači kada se neko kaže šta ti znači da si selef, Selefija, se, Selefija sam u tome što slijedim razumijevanje vjeri, onako kada razumije Selefogumeta. Razumijevanje vjeri znači od... Nači, od prve 3 generacije kako su so razumjeli Kur'an i Sunnet i na čemu se složili da je to akid razumijevanje i poimanje ove vjere. To uh, tome je čast idika da se vratimo na to kada potom se selefija, a ne zato što pripadam ovo džematu, ono džematu zvao se ovakol onako. Načini uh, uh, jedno je udrženje i džemat ili skupina al ta, uh, tako dalje, a drugo je poimanje vjere selefisko. Zato su mnogi učenjaci koji su došli posle prvi generacija govorili kada učiš vjeru, kun selefijan, uči na način selefija. A uh, kakav je selef, šta selefa selefija? Znači da uzimaš razumijevanje vjere kako se da de prve generacije Kur'ana i Suneta. Ja. <clears throat> Novotarci su poznaj prepoznaje potom koji kažu čim počne govor kažu ima пусто kako su to tumače prvi učenjaci. Šta su mislili, šta su mislili uh, ashabi tabiini tabiini određeni majatima hadizma. Kažu oni su ljudi, mi smo ljudi. Oni su tako razumeli, mi sad razumijemo drugačije. Čim počne tu priču, odmah znaš da mu je već znači već me cr uh, novotarstva, već ušao u srce i već pametuje filozofira kako vjeruje u stvari, mo, hoće da se riješi E, Tomači, neverio strani Selefa kako bi on mogao da dođe sa svojim ili originalnim novotarijima ili ili neoriginalnim.